csütörtökön Amerikában a hálaadás ünnepét ülték meg. Uh, Szerintem ez a világon a legeslegjobb ünnep. Jobb mint a karácsony és még a húsvétnál is jobb. Azért mert ezt még nem rontotta el a világ. Nincs nyuszi, nincs egy, egy kövér ember, aki ilyen piros ruhát visel. Nincs kényszer arra, hogy mindenkinek ajándékokat vásároljunk, és olyan ajándékokat kapjunk, amiket egyáltalán nem akartunk, és nincs rájuk szükségünk. A hálaadás az egy olyan ünnep mikor a családok összejönnek and, uh, és esznek. And, uh, and those who know God, és azok, akik ismerik az Urat, az ő számukra ez uh, egy alkalmat ad arra, hogy hálát adjanak. And I didn't think about it until just now. És ez eddig még nem jutott eszembe. Most már idén egy kicsit túl késő. De szerintem a 15 kilo 50? 15. Aha. Jó, jó, veszünk egy 15 kilós we'll os És valahol találunk egy olyan sütőt, amiben ami be is fér. And I think, I think church should celebrate Thanksgiving. Szerintem a gyülekezetünknek ünnepelnie kéne a hálaadást. And uh, we, should, we, should, we should have some opportunities for people to express their thanks. És, uh, alkalmat kéne adnunk az embereknek arra, mm -hmm. hogy kifejezzék a hálájukat Isten felé. And, cause, cause I think Giving thanks is a great thing. Find a chapter 17 in the book of Revelation. A könyvében keressétek meg a 17. részt. And we're going to continue a walk through the book of revelation. és uh, tovább folytatjuk a sétánkat a Jelenések könyvében. The Revelation of Jesus Christ. Ez Jézus Krisztus Jelenése. John sees him in his resurrected, glorified form. János látja őt, az ő feltámadt és megdicsőült formájában. He sees the throne. Látja a trónt. He hears the Hallja az angyalokat. Hogy dicsérik az urat. And Jesus begins to és Jézus elkezd olyan dolgokat mondani, amik majd a jövőben fognak meg És ezek olyan dolgok, amik a világ végével kapcsolatosak. And this isn't anything new. God has always talked about that day in És his in his word. Ez uh, nem szolgál újdonsággal, mert Isten mindig is beszélt a a végidőrről az ő igéiben. If, if you've read all the prophets, the Old Testament, you've probably scratched your head a few times like what is he talking about? Hogyha Jehovaasztor az ő proféták próféták írásait, akkor van hogy néha így a fejedet vakargattad, hogy mi miről van szó? Mit mit ír most itt ez az illető? The book of Daniel, Daniel Zachariah, Isaiah filled with prophecies about the final day. Zacharias, Ézsaiás, uh, olyan amik a, a végidőkre vonatkoznak. And uh, we might ask the question, well, why, why is God's prophecy about the end times so symbolic or so hard to understand, so archaic? És megkérdezhetjük azt, hogy vajon miért ilyen, ilyen régies és szimbolikus formában adta nekünk Isten ezeket a jelenéseket, vagy ezeket a proféciákat. Miért olyan nehéz ezeket megérteni? I think, azt gondolom, the answer is this. hogy ez a válasz. Hogy Isten azt akarta, hogy minden nemzedék készen álljon erre az időre. He wants everyone to be living faithfully looking forward to that day. És az szeretné, hogy mindenki hűségesen éljen, és várná ezt a napot. The every generation of Christian would be uh, encouraged that a day is coming when evil will be judged and that faithfulness will be rewarded. És hogy a keresztények minden ö, nemzedéke úgy élje az életét, hogy tudja, hogy egy nap a gonoszt ö, meg fogja ítélni Isten, és a hűségeseket pedig megjutalmazza. És azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogyha a keresztények minden nemzedéke meg lenne arról győződve, hogy ez az én életem során fog megtörténni. I mean, just imagine if God were more explicit. Képzeljétek right? el, hogyha Isten jobban uh, uh, rendelkezésünkre bocsátana konkrétumokat. Instead of, instead of saying something like, you know, the mark of the beast his, his name and, six, six, six, and we ah, go, hogy what azt mondaná, is? hogy a fenevad bége, meg hogy az őszáma a meg ilyen, if, ilyen dolgokat mond. What if we just said the Antichrist name is? Eh, azt mondaná, hogy az Antikristus neve. Kettős pont. Yeah, and then we go like, Yeah, és yeah, akkor néznénk, hogy, hogy hogy hol van a Tóth József, aki mondja az Antikrisztus lesz. That, that would be even worse because there are more Joe Smiths than there nem, mert több Tóth József él a világon, és biztos egyik ők se az Antikrisztus, you know, és összes like, Minden nap az újságokat böngésznénk. You know, is, is there a president, is there a king, is there a Caesar right now who's named van, -e épp egy, van egy van valahol a világban egy olyan, ö, olyan elnök egy olyan vezető egy olyan, olyan vallási személy akinek Kovács József a neve. Oh, no, I guess, you know, we can relax. Jó, hát akkor megnyugodhatunk. Jézus biztos nem jön még vissza. No, but he wants us to be convinced. Nem Isten azt akarja, hogy meg legyünk győződve. I'm sure that John as he wrote this stuff down például a János idejében is amikor ezeket a sorokat írta biztos hogy meg voltak arról győződve hogy ez a fenevad például a római birodalmat jelképezi and the és hogy az antikristus pedig Deméciusz, vagy egy másik császár lesz és ők is meg voltak arról győződve, hogy Jézus az ő napjaik során fog visszatérni és Isten azt akarja hogy így éljünk it's interesting they were wrong ők right? <laughs> tévettek were right de mégis igazuk volt. Mert úgy élték, emiatt, ahogy Isten akarta, hogy éljenek. És várták az ő visszajövetelét. And Semmi nem változott. És mi is így olvassuk ezeket a sorokat, hogy szerintem a Fenevad, ez is ez a személy lehet, Szerintem Jézus most már bármelyik pillanatban visszatérhet. És lehet, hogy tévedünk, de mégis igazunk lesz, hogyha így éljük az életünket. Azért, mert Isten azt akar, hogy meglegyünk legyünk e győződve, hogy a vég hirtelen fog Hogy a vég hirtelen fog eljönni figyelmeztetés nélkül. On a day that no one És egy olyan napon fog ez meg amikor senki nem számít erre. So, you know, sure. <laughs> És amikor ezeket magyarázzuk, akkor mindig kicsit skeptikus vagyok, hogy hát nem biztos, hogy ez így fog meg sure. De egy dologban biztos vagyok. God? Could end Hogy Isten elhozhatja a véget akár ma is. És, és a világnak vége lehet bármelyik pillanatban. Hogyha I preach sokáig prédikálok, akkor akkor talán még ez alatt bekövetkezik a világvége. So let me just catch up to speed. We, we believe that the end will start. The first thing, the first thing that will happen is a rapture of the church. foglaljuk össze röviden, amit uh, eddig uh, tanultunk, az az, hogy uh, az a végidőknek az első eseménye az elragadtatás. Lesz. Erről konkrétan nem olvasunk a jelenések könyvében. Sok keresztény nem is hisz abban, hogy ez meg fog történni, de én azt gondolom, hogy meg fog történni, really és igazán reménykedek is abban, hogy ez így lesz. Like Mert úgy gondolom, hogy egy hatalmas móka lenne az, hogyha így kilépnék a bőrömből és átrepülnék a tetőn és, és ott a levegőben találkoznék Jézussal. Thing for sure is that the wrath of God is not intended for believers. És egy dolog viszont biztos, hogy Isten a haragját nem a hívőknek szánja. Because the wrath of God For our sin has fallen on Jesus Christ. Azért, mert a mi bűnünk kért Isten haragja Jézus Krisztusra sült. After the rapture of the church, there will be a seven year time period called the tribulation and that's what the book of revelation is mainly about. És az áradattatás után következik egy hét éves időszak a nagy nyomorúság, és nagyrávol a Jelenések könyvének a nagy része erről szól. And there's all sorts of bizarre characters like the antichrist and the the harlot és vannak nagyon furcsa szereplők ebben a könyvben, az Antikrisztus, vagy ez a parázna. És úgy néz ki, hogy a világban teljesen eluralkodott a zűrzavar és a káosz. Isten kiönti a haragját a földre és ez úgy következik be hogy éhínségek és földrengések következnek és uh, Isten megengedi azt is hogy emberek csoportjai háborúban álljanak egymással a lot of people are dying. Sok ember meghal Nagyon furcsa dolgok történik, tárgyak hullanak az égből And the antichrist says trust me és az Antikrisztus azt mondja, hogy bennem bízatok. Mi újjáépítjük a Földet. Mi eljuthatunk az utópia. Nincs szükség arra, hogy Istenhez forduljunk. That's just a fairy tale. Ez csak egy mese. Mi erősek vagyunk. Az emberek jók. Csak szükség van arra, hogy szeressük egymást, segítsük egymást. And he the world the seven year time És az Antikrisztus ő, egyesíti a világot a hét éves ő, nyomorúság alatt. Some De alatt az idő alatt is lesznek olyanok, akik ő, hitre lépnek. ezzel recognizing that the things that are happening are és felismerik azt, hogy azért történnek ezek a dolgok, mert bűn van a világban. And to God for help. és Istenhez fordulnak segítségért. And we've come right up to the end of seven-year time period. The only thing left is for Jesus to step, touch down on, on Earth. És eljutottunk a hét éves nagy nyomorúság végére, és most már csak az van hátra, hogy Jézus ide eljön, visszajön a földre. But we're going have to wait one more week to get to that point. De még egy hetet várnunk kell, hogy erről olvassunk. Because in chapter 17 and 18 John gets a bunch of extra information about this time period. What's it going to be like? Who's going to be in charge? The, how are people thinking? And uh, in these chapters we're primarily going to see that this is a pronunciation of victory for the land. És azt fogjuk látni ezekben a fejezetekben, hogy ekkor uh, nyilvánítják ki a bárány győzelmét a világban. That, uh, step by step you know, the lamb is... Is victorious over the beast. Lépésről lépésre a bárány győzelmet arat a Fenevad felett. In 17, over the religious system of the beast. A 17. részben főleg azt láthatjuk, hogy a Fenevadnak a vallási rendszere felett ö, arat győzelmet. And chapter 18, the political and economic system of the beast. A pedig a és a a Now just, just another word you know, back to this idea that God uses symbols so that we can apply it to our lives today. És csak egy gondolat arról, hogy Isten miért használ szimbólumokat azért, hogy mindezeket a saját életünkre alkalmazzuk. Látjuk majd egy pillanat múlva, hogy Isten a vallási rendszert paráznának nevezi. It nem nevezi nevén. Islam. Nem mondja -e azt, hogy ez az iszlám vallás, it's, it's Church, vagy a római katolikus egyház, the Illuminati. I'm sorry. egy XY másik you know, the whole vallás, conspiracy theory, you know? hogy ez egy összeesküvés elmélet. Uh, he says it's a harlot. Azt mondja, hogy ez egy nagy parázna. And we don't know exactly who that is but Nem we tudjuk. know something about what it's like. Pontosan, hogy ki ő vagy milyen rendszer ez, de tudunk arról, hogy milyen. The Bible calls the church a pure virgin in 2 Corinthians 11:2. A második Korintus 11, ben a Biblia az Egyházat tiszta szűznek nevezi. And here the false religion is called a harlot. Itt pedig a 17. részben, a hamis vallást, nagy paráznán a ki azzigigen. had for sale. Igaz az, hogy minden korban ö, volt olyan vallás, amit így kiárusítottak. There always been false religions that are, are there, In order to make somebody money. Minden, uh, vallások, Every age has lived with a harlot, an apostate religious system. Parázna, rendszer, ami, ami, um, Likewise, the, the whole political economic situation is called Babylon. Ugyanígy az egész politikai és gazdasági rendszert Babilónnak nevezik. You know, the two most mentioned cities in the Bible are Zion. And a két leggyakrabban előforduló városnév a Bibliában, Sion és Babilon. You know, right? És a, a Sion mindig Jeruzsálemet képviseli. City of Peace. Ez a békének a városa. It's God's city. Istennek a városa. Olyan hely, ahol az ő uralma ő valósul meg. But then there's also this other city of the world called Babylon. De van egy másik város is a világban, amit úgyhívnak, hogy Babylon.: Which is under the control of someone else. És ez másnak az uralma alatt áll. You know, it twists everything. Minent kichar: Unjust, igazságtalan. It's, um, it's greedy És kabzsi. It doesn't respect life.: Nem tizteli az életet. It's The exact opposite of God's city. Pontosan az ellentéte Isten városának. És minden nemzedékben van egy ilyen Babilon. Ez a világnak a gondolkodása. You know, the thinking that you should be successful. Egy olyan gondolkodás, amely azt mondja, hogy neked sikeresnek kell lenned. Thinking that you need a big house. Egy nagy házzal kell, hogy rendelkezzél. És teljesen rendjén van az, hogy valakit letaposol azért, hogy elérde saját céljaidat. It's ba, it's Ez a Babylon. És a nagyparázna, illetve a Babylon mindketten uh, Isten és Jézus ellen vannak. So let's, let's look at this. Tehát akkor nézzük meg ezt. A 17. rész első két versében azt látjuk, hogy egy angyal egy, egy meghívást kínál Jánosnak. Read this. Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár, a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül akivé parázsnákodnak a föld királyai és parázsnaságának borától megrészegedtek a föld lakói. So here the angel says John, let me show you something. Itt az egyik angyal azt mondja Jánosnak, hogy gyere, mutatok neked valamit. Megmutatom neked, hogy mi van a színfalak mögött. And he gives a description of this harlot in verses 3 uh, to six primarily. Főleg a és harmadiktól a hatodik versig olvashatjuk ennek a nagy paráznának a jellemzését. János lélekben elvitetett a pusztaságban, és látja ezt az asszonyt. Elolvasjuk a hármastól a hatodik versig. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni, egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, aranya, drága kövel és gyöngyökkel ékesítve. Kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának, tisztátalanságaival, és a homlokára írva a titokzatos név, a nagy babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől. És amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. És amit János uh, lát, azáltal ő uh, teljesen elcsodálkozik. And, and I'm guessing that he's not amazed because there's a, a a government or a caesar that's been antichrist. És azt gondolom, hogy nem azon csodálkozik el, hogy hogy van egy ö, egy kormányzat vagy egy császár, aki az antikristus. Because he's experienced that firsthand, He knows that the world system is against Christ. Azért mert ezt ő, ő a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a világnak a a hatalmasai Krisztuszal szemben állnak. But the thing that surprises him is is probably that he sees Elements of the church in this world religious system. Ami nagyon álcodákozik ő, az az lehet, hogy látja a hitnek az elemeit ebben az egész vallási rendszerben. So he sees he sees not just false religions Christ, but he sees elements of Christianity, or elements of faith that bear the name Christian. Tehát nem csak egy hamis vallást lát, amely teljesen szembeáll a kereszténységgel, hanem azt is látja, hogy hogy a kereszténység nevét viselő dolgok is uh, Isten ellen lehetnek. He says, he says those, és azt mondja, uh, hogy e ezek is itt vannak. But this this of false They come igazán... in, you know, and destroy your faith. Ez igazán nem kéne, hogy meglepjen minket, mert mind János, mind Pál, mint Péter az egész Biblia tele van ilyen figyelmeztetésekkel, hogy óvakodjatok, és lesznek hamis tanítók, akik, akik beférkőznek hozzátok, és megpróbálják támadni a ti hiteteket, és, és el akarják ezt pusztítani. will become és hogy ezek a hamis tanítók fogják a, a Bibliát és ennek tanításait, és ezeket kicsavarják, és ezáltal antikrisztussá válhatnak. Christ, anti, Tehát nem Krisztusért valók lesznek, hanem antikristus Krisztus ellen fognak fellépni, vagy pedig Krisztus személyét próbálják képviselni, őt helyettesíteni. Nézzük meg uh, néhány jellemvonását, Tegyük fel azt a kérdést, hogyha Isten ítélet alá veti ezt a nagy paráznát, akkor miért teszi ezt? Tehát, ez egy vallási rendszer, akkor mi az ezzel kapcsolatban, amit Isten gyűlöl? Az egyik, amit látunk, hogy nagyon nagy drága kövei vannak. Do you know that God hates a wealthy Uh, tudjátok-e azt, hogy Isten gyűlöl egy olyan vallást, ami a gazdagságon és a pénzen alapszik? Azt mondta, can't Jézus, ő maga azt mondta, hogy nem szolgálhatok egyszerre Istennek és a pénznek és Egyszerűen ez lehetetlen. We see that she's Látjuk azt, hogy skarlátba volt öltözve. Ez a, a kényelmes ruházat. God És azt gondolom, hogy Isten gyűlöli azt, amikor egy vallásnak a középpontjában a kényelem áll. if God is butler. Mint hogyha Isten egy ilyen szóga lenne. If my life is my with God is good. Hogyha az én életem kényelmes, akkor az Istennel való kapcsolatommal is minden rendben van. And God has his back on me. Hogyha az életem éppen nehéz, akkor ez azt jelenti, hogy Isten hátat fordított nekem. Re Christianity is not about your comfort. A kereszténység az nem a te kényelmedről szól, It's about God's glory. hanem Isten dicsőségéről. Uh, Jesus writing to the church of Laodicea a very comfortable wealthy church says I want to spit you out of my mouth. Uh, Jézus amikor a Laodice Laodicea gyülekezetnek ít, akkor azt mondta, hogy ők uh, elkényelmesek és ezért ők kiköpi őket a, a szájából. You comfortable. túl kényelmesek vagyok. He calls This religious system of Harlot. És ő ezt a vallási rendszert paráztnának nevezik. He mentions her sexual immorality several times. És nagyon sokszor előfordul a parázmaság kifejezés. God hates immoral religion. Isten gyűlöli azt, amikor egy vallás erköltstelen. And it's so often the case that false religion is coupled with with um, immoral sexual conduct. És nagyon sokszor fordul elő az, hogy egy hamis vallás kéz a kézben jár egy erkölcsellen parázna viselkedése. John says that this harlot is on many waters. Azt mondja János, hogy sok vízen volt ez a ez a parázna. And that's explained to us in verse 15 it says uh, the waters you saw with the prostitute seated are a 15. versben erre magyarázatot is kapunk, hogy a vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszon ül, a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. This is a very influential world Ez egy nagyon be, nagy befolyással bíró világvallás. It's not just the religion of one people group or one language group. Nem csak egy nemzet vagy egy nép vallja ezt a bizonyos vallást. But it, it receives its power from many people many cultures many languages. nemzet és nyelv és nép támogatja ezt a vallást. And in this we see that this world religion has, has sought to you know be powerful és ezt látjuk ezáltal, hogy ennek a világvallásnak az a, az a célja, hogy erőteljes, hatalmas legyen. You know, she's out with kings. Ez a nagy parázna királyokkal van együtt. But Jesus said to his disciples, in the world they over each other. De azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy a világban ezek uralkodnak egymáson. De közöttetek, a, a tanítványok között nem, ke, nem kéne, hogy ez így legyen. Great, Hogyha te nagy akarsz lenni, akkor legyél szolga. Isten gyűlöli, amikor egy vallás ö, ö, éhes a hatalomra. Uh, talks about this harlot as being blasphemous. És arról is beszél ez a leírás, hogy a, a nagy parázna az Istenkáromló volt. És önmagát dicsőítette. God hates self self és Isten gyűlöli azt, amikor egy vallás önmagát magasztalja föl, önmagát dicsőíti. hogy nem a vagy a és nagyon sokszor imádkozom azért, hogy Istenem köszönöm azt, hogy nem a Gógota nevében vagy az én nevemben jövünk itt össze. A Gógota nem jelent semmit. I, I of no importance. És én sem vagyok fontos. But we come together as a church in the name of Jesus Christ. De mi itt gyülekezetként Jézus Krisztus nevében jövünk össze. And, in that, and in that we don't God. We give glory to God. És így Isten nevét nem káromoljuk, hanem dicsőséget adunk neki. A hatodik dolog amit látunk, hogy van egy ö, csésze, amely tele van ö, a szenteknek a vérével. Uh, God hates violent religion. Isten gyűlöli azt, amikor egy vallás erőszakos. So church, és hogyha megnézed az egyház történetét, like és látjátok az inkvizíciót, vagy a, a, az üldözéseket, a, hogy hívják a, a keresztesáborúkat, köszönöm. Akkor nagyon egyszerűen mondhatjuk azt, hogy na hát ez nem az evangélium. That it bore the name of Christ. Mindegy, hogy azt írták az ászlajukra, hogy Krisztus. That's, that's ez mégis antikrisztustól való. want his church to fight physical, bloody wars. Azért in his name. Mert Isten nem azt szeretné, hogyha az ő egyháza véres háborúkba bocsátkozna az ő nevéért. Paul says, is a Pál azt mondja, hogy az a, az a, harc, amiben benne vagyunk, az egy lelki, szellemi let's, harc. Let's continue. Menjünk tovább. Verses 17 to 18, there's a bit, of, bit more explanation about, is. What, uh, about what John has just seen. versben láthattunk egy kis magyarázatot arra, hogy mit is látott János. Uh, go ahead and, uh, and read 17 to, uh, 7 to 18. 7-18. 18 okay. 7-18-as versig. Ezt mondta nekem az angyal. Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek feje és tíz szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen. Fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a földlakói, akiknek nincs beírva nevük az életkönyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. Itt a hely az értelemnek, amelyben bölcsesség van. A hét fej, hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez a hét királyt jelent. Öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. A fenevat pedig, amely volt és nincs, ő a nyolcadik. A hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba. A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király akik még nem kaptak királyságot, hanem a Fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a Fenevadnak. Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek. És így folytatta, a vízek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. A tíz szarva, amelyet láttál és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik. Húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta szívünkbe, szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, még be nem teljesednek az Isten igélyi. Az asszony pedig, akit láttál, a nagyváros, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött. So John nekünk egy néhány információt erről az asszonyról. Primarily you see that she's seated, seated, seated on a beast. Dolog, amit látunk, hogy ő egy hét fejű fenavadon ül. And I believe it's the same beast as és azt gondolom, hogy ez ugyanaz a fenevad, mint a 13. részben az, az első fenevad. The, the will a és az antikrisztusnak a politikai rendszere ő, támogatni fog egy ő, vallási rendszert. And the will point to the and say, him. És a vallási rendszer az antikrisztusra fog mutatni, és azt mondja, hogy őt imádjátok. And in this we see just how global this could be. És abból láthatjuk, hogy mennyire globális lesz ez az egész. Um, many people have actually seen this reference to um, you know the seven heads as being the seven mountains. That's been a reference to Rome. Sok ember ezt, amikor azt mondja az ige, hogy a hét fej, hét hegy, úgy értelmezi, hogy ez Rómat jelenti. Köz Rome is a city built on seven hills, right? But it's built on seven hills. De az így volt. Yeah, not seven mountains. Ja, értem. Aha, yeah. nem hét hegyen, hanem hét dombon alapították. Uh, a lot of Christians are, you know, you know, just say, oh, that's the Roman Catholic Church, that's the that's the global conspiracy, that's the Pope, I mean, és sok keresztény ezt úgy értelmezi, hogy oké, okay, akkor ez a hét hegy, az ugye Róma, tehát akkor ez a, a vallási rendszer, az a római katolikus egyházat jelenti, és ugye, hogyha a pápát megnézzük, akkor neki is van az a kis vicces fejfedője, és, és akkor biztos róla szól ez a, ez a dolog, aki a Krisztus ellen van. But John also says that these seven mountains represent seven kings. Azt is mondja János, hogy a hét hegy az hét ő, királyt jelképez. Jel and, and many times a mountain is a symbol of power or strength in the Bible. És sokszor a hegy az egy hatalmat, egy erőt jelképez a Bibliában. And I think we'd make a mistake by just saying that this religious system Uh, is just the Roma Catholic Church. Azt gondolom, hogy hibázunk, hogy azt gondoljuk, hogy ez a I believe that Within this Roma, this this global uh global religious system of the antichrist There will be plenty of room for roman catholic, for the roman, for the roman catholic Church. Azt gondolom hogy az idők végezetén ebben az egész világra kiterjedő vallási rendszerben bőven lesz hely a római katolikus egyház számára is Azoknak az embereknek a számára is lesz hely akik egy rendszerbe helyezik a hitüket és nem Jézusban for those that have abused and And used uh, people for their own gain. But I think in this global religious system, there'll be room for Buddhists and Krishnas and, and Mormons. De azt gondolom, hogy ebben a, a globális vallási rendszerben bőven lesz hely a buddhistáknak, a, a mormonoknak is, és a hinduk számára is lesz hely. És azt gondolom, hogy lesz hely olyan protestánsok számára is, akik szembeállnak a hittel. Olyan gyülekezetek, egyházak számára is lesz hely, akik megtagadták az ige tekintélyét. You know, I mean, many of these mainline churches in Hungary. Nagyon sok elfogadott egyház itt Magyarországon is. Led, led by leaders who don't know God. Ö, olyan ö, olyan emberek állnak az élükön, akik igazán nem ismerik Istent. They'll, they'll be room for the... Pentecostal preacher who's just preaching in order to get more money. Lesz hely egy olyan például pünkösdi lelkész számára is aki csak azért prédikál hogy ebből pénzt kovácsolja magának. This is a world religion. Ez egy világvallás lesz. And it's not too hard to imagine. És nem túl nehéz elképzelni. Because every, every now and then we hear about uh, you know Big conferences with all religious leaders of the world coming together and offering prayers together. Mert sokszor hallunk olyan konferenciákról, ahol a nagy vallási vezetők összejönnek és együtt imádkoznak a, a világért. You know, there's the shaman with his drum. Ott van a szamán a dobjával. And the Muslim, you know, a muszliman aki, aki lehajol a Földre, and the is on unity and és az egész hangsúly az, a, az az egységre és a toleranciára helyeződik. A or, you know, on truth and és nem fordítanak semmi figyelmet az igazságra és a helyes doktrinára tanításra and the, and the world, the, the és a nem vallásos világ a, a, a világ a nem hívők Applauds. ők tapsolnak yeah, that's, igen that's, that's good. ez jó that's good. We just love each other. ez jó csak szeressük egymást you know those fundamental Christians they're the strange ones azok a, a nem tudom, keményfejű keresztények, azok a furcsák, that akik uh, azt hirdetik, hogy Jézus az egyedüli út. Nem, mi nem ezt hirdetjük. Nem, én helyezem arra a hangsúlyt, hogy Jézus az egyedüli út. Hanem Jézus helyezi erre a hangsúlyt. Ő mondta azt, hogy ha az atyához szeretné menni, akkor rajtam keresztül vezet az út. Like, well, so és nagyon sok ember erre felkapja a fejét, és azt mondja, hogy hogy lehet ilyen szűklátó körül valaki. De szerintem inkább hálásak kéne, hogy legyünk azért, hogy legalább egy út van. It. Mert senki nem érdemli meg ezt sem. Now, John writes some things about the beast. János ír uh, néhány dolgot a, a fenevadról. Uh, this number seven comes up several times. Sokszor előjön a 7 szám. He says the number seven it refers to the mountains, kings, kingdoms. Azt mondja, hogy ez a hét uh, hegyet, a hét királyt, a 7 királyságot jelképezi. I believe they represent the same thing. Én azt gondolom, hogy ugyanazt a dolgot uh, jelenti. The seven kingdoms that support the Harlot. Azt a hét királyságot, amely támogatja a nagyfaráznát. But because of verse seven it doesn't seem that these seven kingdoms are, és a hetes vers miatt azt gondolhatjuk, hogy ez a hét királyság nem egy időben létezik, hanem egymás után jönnek majd áll. És ez arra emlékeztet minket, hogy Dániel milyen víziókat látott. Remember Daniel? Emlékeztek az ő látomásaira? Remember, remember the statue? Hogy volt ez a szobor, And the head of gold, és aranyból volt a feje. És Dániel úgy értelmezte ezt a proféciát, hogy ez a Nebukanezzár és az ő, ő hatalmát, az ő királyságát jelképezi. But after your kingdom, there'll be another one. De az ő királysága után lesz egy másik. You know, and another one. És aztán még egy. És aztán még egy. Persians, és olyan, olyan birodalmakat azonosít, így a szobor által, mint a médek és a perzsák birodalma, és utána a görög birodalom. And it just seems the seven kings, that he refers to here, are. És itt is úgy néz ki, hogy ez a hét birodalom, vagy ez a hét királyság, ez egymás után fog ö, létezni. És azt mondja János, hogy akkor, amikor ő élt, öt már nincsen, már megszűntek. Egy eljön, egy most van. A tízes versben öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el. You know, this is, I'm not sure, but hát, nem tudhatjuk. Volt vannak olyan találgatások, hogy ez az öt birodalom vagy öt nemzet, ami már létezett az Egyiptom, a Szíria, Babylonia, Babylonia Perszia. And és Görögország and the that is, is the Roman és az egyik, ami akkor, ugye uralkodott János idejében, az lehet a római birodalom. És a másik, ami még nem jött el, az lehet majd az Antikrisztusnak a birodalma. You also see the here. Látjuk itt a tizes számot is. Now these seem to be the ten contemporary kings contemporary with the Antichrist. Hogy ez a bizonyos Tíz király fog az antikristus idején uralkodni egy időben. Mert ők egységben vannak. And given their power and to the és felajánlották erejüket és hatalmukat a Fenevadnak. És a Dániel víziójára visszatérünk. He said the, the, the statue had ten toes, azt mondja, hogy ennek a szobornak tíz lábúja volt. Indicating that there's a divided Kingdom that is united. amely azt mutatja, hogy van egy királyság, ami fel van osztva, mégis egységes. Tíz but it still has one mind, it's still connected. részre van osztva, de mégis egy véleményen vannak, egységben vannak. And it seems that this is going to be on earth. This is going to be a federation of ten kingdoms There's 10 countries that say We want the Antichrist to rule. És úgy tűnik, hogy ez egy olyan szövetség lesz, egy olyan, olyan összefogás tíz ország között, amelyek mind azt fogják mondani, hogy mi a fenevadat akarjuk, és őt szeretnénk látni, hogy uralkodik. A múltban sok keresztény arra gondolt, hogy lehet, hogy ez az Európai Unió lesz. Maybe. Talán. Right now more than in the De ugye jelenleg több mint 10 tagja van az Uniónak. We'll De meglátjuk. We'll <laughs> Szerintem amikor megtörténik, akkor majd fogjuk tudni, hogy aha. Ez az. és eddig ezt miért nem láttuk. But certainly we see Let's together. De azt láthatjuk, hogy a hangsúly nem csak Európában, hanem az egész világon az, hogy így jöjjünk össze. Let's és kössünk egyezményeket. Let's trade. És kereskedjünk. We can have lower, you know... Lower goods in Tesco if we trade with China. Hogyha, hogyha mondjuk Kínával kereskedünk, akkor alacsonyabbak lesznek az árak. have the same money then we won't have to change money. És hogyha ugyanaz lesz a pénz, nem, akkor, akkor nem kell állandóan pénzt váltani. It's, it's all get it's good for, it's good for És jó össze mindannyian. Ez jó a vásárlók számára. It's for the, for industry? Jó az iparágak számára. It's good. Ez, ez egyszerűen good. csak jó. In fact, in fact, Let's have a, let's have a, a Sőt, politikai értelemben is jöjjünk össze és legyen egy vezetőnk. Who can you can just see how Aki happened. mindent el fog rendezni és ezt láthatjuk, hogy ez a gondolkodás ide fog vezetni. Egy másik dolog, amit megtudhatunk erről fenevadról, hogy háborút fog indítani a bárány ellen. But guess what? De találjátok, ki, mi történik? It will lose. Ez a fenevad a vesztes lesz. Azt is láthatjuk, hogy a fenevad és a vele együtt uralkodó tíz király a nagy paráznával való kapcsolatban tehát támogatják őt, használják őt, when Her usefulness has come to an end. De mikor kihasnálták, és ő már nem bizonyul hasznosnak számukra. Akor férre I mean it's a pretty it's a pretty vivid picture. Just think of of a, of a physical prostitute. Ez egy ez egy elég durva kép. Gondoljatok bele egy prostituáltba. Where the man wants, hogy egy egy férfi akarja őt. Where the man uses, használja őt. But when her usefulness is over, He of her. és amikor véget ér a, az a haszon, amit ő hajtat akkor félre dobja őt. És nagyon érdekes, amikor látunk diktátorokat vagy politikusokat, akik barátkoznak a vallással. It seems to be a sign that they are interested in using the religion's influence. Úgy tűnik, hogy igazán az érdekli őket, hogy a vallásnak a, a hatását felhasználják a saját céljaikra. It. És utána elpusztítsák. Jézus Krisztusnak az egyháza mindig akkor volt a legjobb helyzetben a világon, amikor elválasztotta magát a politikai rendszertől. J Szeretnél hatékony lenni ebben a világban? Krisztusért. You want to be Szeretnél gyümölcsöző lenni? You know, stay separate from politics. Akkor don't just távol a politikai rendszerektől. you shouldn't go vote. Nem azt jelenti, hogy nem el szavazni. I, I like the way Yanni says it. Szeretem azt, hogy Jani fogalmazza Yanni meg. Azt said I azt mondta, hogy fölébredtem a szavazás napján. I Szavazzak. I said, yeah. Úgy gondoltam, hogy Isten azt mondta, hogy igen. I asked them, who I vote for? És megkérdeztem őt, hogy kire szavazzak. I felt he said, for them. És uh, úgy éreztem, hogy azt mondja, hogy erre a bizonyos személyre. And so I went and voted. És akkor elmentem és szavaztam. És elmondok nektek egy, egy kis titkot is, hogy én is imádkoztam idén, hogy, hogy szavazzak-e. And I just heard silence. És csak csendet hallottam. I didn't vote. Nem, nem, most nem szavaztam idén. You have the not to vote. Tehát van szabadságunk erre is, hogy úgy döntsünk, hogy nem szavazunk. De amivel kapcsolatban szeretnélek titeket figyelmeztetni. Is too in hogy túl ságosan belemászunk a politikába. I've met Christians who are so bitter, És találkoztam már olyan keresztényekkel, akik annyira keserűek. Because what it seems like they've done is they've put all their hope in in Hungary or Mert in the U.S. Úgy tűnik, hogy a hogy a, a bizalmukat, a hitüket Magyarországba vagy Amerikába, tehát a hazájukba helyezték. They spend more time reading the news. They Több időt töltenek azzal, hogy a híreket olvassák, mint azzal, hogy a bibliájukat olvassák. Time, um, you know, Több, időt oh, see, Több időt töltenek. azzal, hogy a számukra ellenséges politikai párt hazugságait leleplezzék és az ellen kardoskodjanak. Right? That's, that's what they proclaim. Ezt hirdetik ők. And they don't proclaim the good news of the gospel to six people. Az evangélium jó hírét hirdetik, amely megvált embereket. See I'm I'm sorry I love Hungary but it won't last forever. És nagyon bocsánatot kérek, szeretem Magyarországot, de nem fog örök tartani. This is not it. Nem ez a lényeg. not the promised land. Nem ez az ígéret földje. Szeretem Amerikát, de az sem az ígéret földje. has a Isten számunkra valami sokkal jobbat tartogat. coming. Egy királyságot, amely el fog jönni. És Ez igaz lesz és igazságos. Just, just stay Tehát arra okay. bátorítalak titeket keresztényként, hogy hogy így maradjatok ki ezekből a dolgokból. Just calm down, okay. csak Nyugodjatok le. Just just just calm down. Nyugodjatok meg. Bízzatok Istenben. Chapter eighteen. Tizennyolcadik rész. Where did it go? We're going to read about the destruction of Babylon. Babilon pusztulásáról fogunk olvasni. És ez gyorsan megy. Tudom, hogy a jelenések könyvéről szóló prédikációim már hírhetten hosszúvá váltak. Hang in there with me. Csak bírjátok ki, A, a Babilon egy igazi város volt. It was also a kingdom. Ugyanakkor egy királyság is. But the Bible uses it. To describe a world system opposed to God. De a Biblia annak a leírására is használja ezt a nevet, hogy van egy ö, világrendszer, amely Istennel ellentétes. It's, it's Jeruzsálem ellentéte. Peace, but what mean? Tudjátok, már elmondtam, hogy Jeruzsálem azt jelenti, hogy a, a békevárosa, de mit jelent az, hogy Babilon? Confusion. Zűrzavar. Yeah. Right? Kind of? ugye nagyából a történet. Mikor hazamentek, akkor megnézhetitek. And egy mózás 10, 10 like, is, uh, És hogy elolvasod, a, elkezded olvasni a tizedik uh, részt, akkor azt mondod, hogy te jó, ég, ez csak egy uh, névlista. De azért tovább, mert találtok majd egy pici információt. Noah Ham, hogy Noah-nak volt egy uh, fia Ham. Who had a son named Kush, Akinek volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy Kush. That's a great name. Jó név nem? <laughs> really? Is that it is? Aha. Cush <laughs> derei ide, oké. Okay. Cush <laughs> <laughs> ide, hosszú hosszúvá van. Oké, okay. hosszú, oké, okay. and uh, And he had a son named Nimrod. És neki volt egy fia, aki tudhívták, hogy Nimrod. Nimrod was a mighty hunter against the Lord. Ő egy hatalmas vadász volt az Úr előtt. Not really in sight of the Lord, not before the Lord's eyes. Erről nem nem hangzik, hogy az Úr előtt, az Úr szeme előtt, hanem ellene volt. But against the Lord. And it says that his kingdom begins in battle. És azt mondja, hogy az ő királysága Bábelban indult országa. And you turn the page to és akkor ugye oda lapozol a 11-es részhez Mózes első könyvben, és akkor olvashatjuk Bábelnak a történetét. And we that Nimrod, he's the boss there. És ugye feltételezhetjük, hogy ugye itt Nimrod volt a, a főnök. Azt mondja, gyertek, fogjunk össze. Ez nagyon jó hely arra, hogy építsünk egy várost. Többet fogunk csinálni, vagy építeni, mint amennyire szükségünk van hatékonyak leszünk, és elég nekünk az, amit mi meg tudunk tenni. God, nincs szükségünk Istenre. Mi magunknak nagy nevet fogunk szerezni. God, Tehát nem Isten dicsőségére építkeztek, hanem a saját dicsőségükre. Really this, és nehéz volt nekem ezt igazolnom, I did find some articles that said that Babel is the place that false religion started. Mégis találtam néhány cikket, amelyek arról szóltak, hogy Bábelban kezdőd, kezdődtek el a hamisvallások. You know all those mythologies that I sometimes mention, beszéltem, you amiben know, about a bird and a woman and a child. S tudjátok azok a mitológiák, amikről már sokat beszéltem, amiben van egy madár, egy asszony, meg egy gyermek. you, know, you, see, you see that mythology in Greece and Rome and in Mesopotamia and Assyria. És ezt sokfajta országban láthatjuk ezt a fajta legendát: görögországban, Romában, a szíriában, Mesopotámia. You see that mythology right here in our beloved city, Tabanya. Láthatjuk szeretett városunkban is, Tabanyaiban, right? Tabanyaen. Well, they say. As mondják, that that all started in Babel. Hogy ezek Babelben indultak el. That Nimrod had a, a wife named Semiramis. Nimrodnak volt egy felesége, akit Sumerilisknak hívtak. And her died, és amikor a férje meghalt, terhes lett. Said, és ő azt mondta: hogy because Nimrod amikor he died, he was reincarnated as the sun. Mert hogy Nimrod, amikor meghalt, nap formájában újjá született. És a, a napnak a sugarai tettek engem állapotossá, mondta az asszony. És ő egy fiút szült, és Tammuznak nevezte el. Aki szintén vadász lett. But he was actually killed by a wild pig. De őt egy vadkan megölte. So he's not he wasn't a very good hunter like his dad. Ő tűnik, hogy nem volt olyan jó vadász mint az apukája. But Sumerians also said that Temuz was resurrected. Azt mondta, hogy Tammuz is újra föltámadt. And, and so we have this whole confusion. Tehát itt van ez az egész zűrzavar, ami Bábelben indult el. And is saying, you know, és Samarilis azt mondja, hogy dicsőítsétek Nimródot. Dicsőítsétek az én fiamat. És elkezdődik egy, egy egész hamisított vallás, ami nagyon hasonlít a kereszténységhez. Mert a sátán is ismerte a proféciákat. That a woman would conceive, hogy egy asszony állapotos lesz. A woman would bear who would finally crush the head Aki végre eltapossa majd a kígyónak a fejét. Tehát saint just twists it. egy kicsit kicsavarja, Mond egy-két hazugságot. And here starts a false religion. És itt Semerilis segítségével elindít egy hamis vallást. the quickness és én engem megdöbbent ennek a gyorsasága. I mean, we're about Noah, Tehát gondoljátok el, Noéról beszéltünk, ham, az ő fia, Ham, who experienced something aki valami fantasztikus dolgot tapasztalt meg. Gondoljátok el, hogy a bárkát megépítették, és beszálltak. they? látták azt, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, igaz? Hogy ő, ő, ő özönvizet pocsájtott a földre. És akkor kiszállnak a bárkából. Hámnak születik a fia Kús. Akinek szintén születik egy fia Nimrod. Tehát most nem arról beszélünk, hogy több nemzedék elmúlt, és Isten hangját már égen nem hallották. Igazán két generáció, tehát csak el This is a great encouragement to us who are parents, Nagyon bátorító, akik szülők vagyunk, vagy szülőkké fogunk válni egy nap. It's not enough to be good. Nem elég az, hogy jók vagyunk. Nem elég az, hogy vallásosak vagyunk. Nem elég az, hogy ismerem az apukámnak a bizonságtételét. Says, Van egy barátom, aki azt mondja, hogy az istenfélő ö, nagyszülők, parents, jó, ö, erkölcsös életet élő szülők, ö, gonosz gyerekek. <laughs> Christianity is one generation away from extinction. A kereszténység csak egy nemzedékre van attól, hogy kihaljon. A, the testimony of God is one generation away from extinction. A Isten bizonysága egy nemzedékre van attól, hogy kihaljon. And like me some of you have come from Christian families. És hozzám hasonlóan vannak közöttetek olyanok, akik keresztény családban nőttetek fel. Be thankful Legyetek hálásak ezért. But it's not De ez nem elég. Újjak kell születnetek. Isten félő életet And kell élnetek. És ezt tovább kell adnotok a gyermekeiteknek. És ez volt a okay? zárójeles bónusz. Később odathatjátok ezért no, a right Nem, most fogtok ezért go megfizetni. 18-as 18 fejezetet jól son négy uh, hirdetés látható négy hangot négy üzenetet The first one is a message of condemnation. Az egyik egy várlo üzenet chapter I'm sorry verses to three, please Ettől háromig ezek után láttam hogy egy másik angyal leszállt a mennyből. nagy hatalma volt és dicsőségebe beragyolta a földet és ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakó helyévé lett. És minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, és minden utálatos madár rejtek helyévé lett. Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. So a powerful and glorious angel shows up. That eljön egy hatalmas, erős angyal. It says game over. Azt mondja, hogy vége a játszmának. Babylon has fallen. Babilon elesett. Fang is repeated. És újra elmondja, hogy It's elesett. This dramatic. Ez nagyon drámai. This dramatic. Teljesen drámai. And, and it says that the reason for the judgment és azt mondja, hogy ennek az ítéletnek az oka, az, hogy miért volt ennyire uh, kemény ez az ítélet, az nem csak Babilon bűne, but it's that Babylon led other people in sin, hanem az, hogy Babilon más népeket is a bűn felé vitt. Maybe that's why he says twice. Talán azért mondja ezt, hogy elesett, elesett kétszer. Not only did you fall, but you led others in falling. Nem csak hogy elestél te Babilon, hanem másokat is erre vittél, hogy elessenek. Verse 6 he says Babylon will receive double és a hatodik ö, versben azt mondja, az igen, hogy kétszeres ö, fizetséget kell, hogy, ö, hogy adjon a sok our lives. Nagyon nagy felelősségünk van a miatt, hogy hogyan éljük az életünket. We not lead hogy nem vezetünk másokat félre. James said, the of a is greater, Jakab azt mondta, hogy egy tanítónak az ítélete sokkal keményebb, sokkal komolyabb. And Jesus said, "If you lead a child astray és Jézus pedig azt mondta, hogyha egy gyermeket It would be better for you if you'd had a millstone hung around your neck and you'd been thrown into the ocean. Jobb lenne neked, egy és beledobnának az óceánba. Thats pretty bad, right? ez, ez elég durva. Babylon is intoxicating to the earth dwellers. It says, azt mondja, hogy a Babilon teljesen megfertőzte a, az egész világot. Mert a Babilon megadja világnak azt, amit akar, amire vágyik. Entertainment. A szórakozást. Money. A pénzt. Freedom from responsibility to the Creator. Az, hogy szabadok legyenek attól a felelősségtől, amivel tartoznak a teremtőjüknek. Ah, we, we Jaj, nagyon szeretjük Babilont. It looks good. Jól néz ki. And I've said it És ezt már mondtam ezt megelőzően. A bűn jól néz ki. And it's És ez ö, örömteli. The Bible even says that. Még a Biblia is ezt mondja. De azt is mondja, hogy örömteli egy ideig. Satan is not trying to destroy your life with, I don't know, Brussels sprouts and asparagus, things that you hate. A sátán nem ö, ö, brokkolival és kelbimbóval próbálja tönkretenni, amiket amúgy is utálsz. Right? No, but he's offering you ice cream, nem, and chocolate. Néha fagyit és csokit kínál. Yeah. Sin is good. A bűn jó. For a what? Egy ideig. But it's never right. De soha nem helyes. Next we hear voice of separation four to eight. Négyestől a nyolcas versik hallunk egy másik hangot. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámét csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozottak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonosságairól. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett, és kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint. A pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyászsal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja, fenségesen ülök itt, mint egy királynő. Özvegy nem vagyok, gyász sem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások, halál, gyász és éhinség, és tűzzel fogják megégetni, mert erős az erős úr az Isten, aki megítéli őt. So here's, here's voice that says, be separate from them. Tehát van egy hang, ami azt mondja, hogy én népem, menjetek ki vagy válasszátok el magatokat ettől. Every age, God's are to be from minden nemzet, minden nemzedék számára Isten azt azt mondja, hogy legyetek, tehát válasszátok el magatokat Babilontól, menjetek kibelőlem. That's what the word holy means, separate. Ezt jelenti a szent szó, hogy elválasztott. So God calls Ab Abraham out of tehát ő, ő, Ábrahámat is kihívta a, az úr, úrból, hogy jöjjön ki, ő, legyen elválasztva ettől a néptől. És az Izraelitákat is kihívta Egyiptomból. És kihívja az egyházát a világból. Persze, hogy a világban élünk. And the New Testament tells us very plainly, We're in the world. És az új szövetség nagyon egyértelműen elmondja nekünk, hogy igen, a világban élünk, we be of the world. de nem a világból valók vagyunk. We shouldn't live according to the standards. És ne úgy éljünk, ahogy ezt a világ elvárja. Two reasons it says, be separate. Két ö, okot hoz arra, hogy miért legyünk elválasztva. Az egyik, hogy ne legyünk részesek az istenteleneknek a bűneiben but also that we would be spared from the judgment that's coming. És a másik pedig az, hogy megmeneküljünk azoktól a csapásoktól, akik amik jönnek. Since it in this chapter it says that God's judgment will come quickly in a day. Ebben a fejezetben, hogy Istennek a, a az ítélete gyorsan fog eljönni egy nap alatt. Hosea 5. Huzsás, 12, ötödik, and 14, says that God's come 12 és 14-es mondja, hogy Isten ítélete nem mindig gyorsan jön el. Sometimes it's like a moth. Néha ez olyan mint egy ilyen mój. Right? Quiet. Hogy halkan jön. Slowly. És lassan. I don't know, have you ever gotten a, volt you ever hogy egy ruhát elővettél egy régi ruhás szekrényből és láttad hogy, hogy lukak voltak rajta és meglepöttél hogy hogy lett ez lukas Én velem már ez megtörtént. Nem hallottam hogy ott rágcsálna valaki no. it, just, it was silent csöndben történt it was slow, és lassan, but it was de mégis pusztító hatása but, volt. Hózsás says that at other times the judgment of God comes like a lion. azt is mondja, hogy néha Isten ítélete úgy el, mint egy oroszlán. It's ferocious, it's loud, it's quick. Nagyon vad és nagyon gyors és nagyon hangos. It's deadly és halálos. But way, there's no escape for Babylon. De akárhogy is jön el, Babilon számára nincs menekvés. Verses 9-19 the of the A kilencestől a 19 versi olvashatjuk a, a világnak a sírását, sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dözöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben áll, távol megállva, így szólnak. Jaj, jaj, te nagyváros, Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. A földkereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Az aranyat és ezüstöt, a drága követ és gyöngyöt, a gyolcsot és bíbort, a sejem és karlátárukat, a különféle tujafákat és tárgyakat, a különféle nemesfából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, a barzsamot, füstölőszereket, a kenőcsöket és tömjént, a bort és olajat, a finom lisztet és gabonát, a barmokat és juhokat, a lovakat és kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötremétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak, és így szólnak. Jaj, jaj a nagyvárosnak, amely gyógcsba, bíborba és skarlátba volt öltözve. Aranyja, drága kövel és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. És a kormányosok, a parti hajósok, az evezősök, és akik a tengeren dolgoztak, mind megálltak távol. És amikor látták égésének a füstjét, így kiáltoztak. Van-e hasonló a nagyvároshoz, és porthintettek fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoztak. Jaj, jaj, a nagyvárosnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren egyetlen óra alatt elpusztult. Örülj neki, te menj, és örüljetek ti szentek, no, azt nem. Okay. That's the last one. Okay. So kings and merchants and politicians, businessmen, they're all mourning over the city. Tehát a királyok, a kereskedők, az üzletemberek siráltják a városnak a pusztulását. Or what I what I think is the system. Igazán azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a pusztulását. Because this system has made many people wealthy. Azért, mert ez a rendszer nagyon sok embert meggazdagított. It's made life sok ember számára az életet könnyűvé tette. Sok embernek az élete függ ettől a rendszertől. And the destruction of Babylon brings És pusztulása nagyon gyorsan véget vet az ő It És nagyon sok árról beszél itt, az aranyról, az ezüstről. Things that don't surprise us, spices. Olyan dolgok, amik nem lepnek meg minket, a fűszerek. But what's troubling is verse thirteen. It says the souls of men. Igazán az, ami nagyon felkavaró a tizenharmas versben talált, hogy az emberi lelkeket. In John's day, uh, they estimate that 60 million people were slaves in the Roman Empire. Uh, János idejében az a becslés, hogy 60 millió rabszolga volt a romai birodalomban. And many times we think in our Western world that The days of are, are done, are és gone. sokszor mi itt a nyugati világban azt gondoljuk, hogy a rabszolgaság idejének már régen vége. Amerikában ugye volt ez a híres ember a, a nagy ö, kalapjában, Abraham Lincoln, aki ugye eltörölt a rabszolgaságot, tehát ennyi vége. But the problem still remains. De ez a probléma még mindig megmaradt. And It's estimated that 27 million people are still, uh, are still tra they're trafficked slaves., És today. Becslés, hogy ma ebben a világban is 27 millió ember van, akikkel kereskednek, akik rabszogaorsban élnek. And, uh, And I think these are slaves that are, are trafficked, you know, and it doesn't really include those who are enslaved in kind of in their own. És azt gondolom, hogy ez a szám csak azokat jelöli, akikkel kereskednek világszerte, és nem azokat, akik a saját hazájukban élnek rabszolgaként. Still today. És ma is van rabszolgaság. Surprising, isn't it? Ugye ez elég megdöbbentő. Surprising. Nagyon megdöbbentő. Gondolnánk, hogy hát ezen már rég túl vagyunk. Ahogy a humanisták beszélnek a világunkról. Csak gondolnád, hogy ezen már rég túl léptünk. But we're not. De nem. Let's finish this chapter. Fejezzük be ezt a fejezetet. Van egy ö, hang, amely őrvendezik. Because Azért, mert a jelenések könyvében mindig ö, ö, arra bátorít Isten, hogy az ő nézőpontjából ö, figyeljük a dolgokat. Verse 20 to 24. Huszastól olvassuk a végéig. Örülj neki, te menj, és örüljetek, ti szentek, apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta, értetek az ítéletet. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő. Bedobta a tengerbe, és így szólt. Így vettetik le Babilon a nagyváros, egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található. Nem hallatszik benned többé hárfások és zenészek, fuvolások és trombitások hangja, nem található benned többé egyetlen mesterség, egyetlen mesteresem, és malomzúgása sem hallatszik többé benned. És nem világít benned többé lámpásvénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép de benne találtatott a proféták és a szentek vére, és mindazoké, akik megölettek a Földön. Isten arra biztatja a népét, hogy örvendjenek Babilon pusztulása miatt. But not in revenge, nem ö, kár örömmel, vagy bosszúból. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnösök halálában. But we can rejoice de abban örvendezhetünk, hogy Isten ítélete lett győztes. Hogy ő igaz. És igazságos. Hogyha van itt egy, történik itt egy gyilkosság Tatabányán, és az, ezt az embert elkapják, elítélik, és börtönbe kerül és tényleg együtt érzünk ezzel az emberrel, és sajnáljuk őt, hogy hogy juthatott el az élete ekkora zűrzavar, vagy ezt tette. You know, we, we see the destruction, the, the, the és ugyanígy látjuk Babilont is hogy milyen sors vár rá és hogy el fog pusztulni és szintén így együtt érzünk velük hogy hogyan juthattak el erre a pontra az emberek hogyan tévedhettek ekkorát másrésztről pedig <tos> azt mondjuk, hogy fó örülök, hogy ez a gyilkos már nem az utcán sétál I'm glad Örülök azt, hogy a rendőrség ellátta a feladatát. És örülök az, hogy az igazság szolgáltatás megtörtént. Street, És örülök, hogy nem kell félelemmel végsétálnom az utcán. Yes. És ugyanígy, amikor Babilon elpusztul, akkor Isten népe, az ő egyháza, azt mondja, hogy igen. Game over. Vég a játszmának. Az összes hazugság az Földnek az összes hatalmassága. És az összes módja annak, hogy az embereket használták és kihasználták. It's over. Vége. And is just. És Istennek a hatalma, az uralma igazságos. Over over. No és azt olvassuk e, többször, hogy vége, nincs többé. Nincs többé, no nincs többé. vége van, kész. In English we say uh, it's not over until the fat lady sings. I don't know why we we say that. Angolba mana dia hogy nincs vége a dalnak addig amíg a a kövér hölgy Because you know I think it's because like in an opera Ez arra utal, hogy pénzed operában. You know there's there's there's different you know acts Különböző, különböző dalok, áriák jelenetek vannak. The, you know, jön a csúcspont, aztán utána a lezárás. But the, the not over until a big fat lady comes out and sings. You know, sings note, you know? az operának nincs vége addig, amíg az a testes hölgy ki nem jön a színpadra, és az utolsó magas cét ki nem. Okay, and this is that moment. És itt ez a pillanat. I, I say, there's there's Always an opportunity for someone to repent. És mindig azt mondom, hogy mindig van lehetőség valaki számára, hogy megtérjen. Until this point. Addig a pillanatig. You know, there's an opportunity for the most wicked sinner to repent. A leggonosabb bűnösnek is van lehetősége arra, hogy megtérjen. You know, in the morning. Reggel. At noon. Délben. You know, délután. Délután. A Tizedik órában. Tizenegyedik órában. 30, már még 11, 11. 45 45 It's not too late. Come még, on. még mindig nem túl késő. 11. 50, 11. Gyere. 11. 50, 11. Gyertek. But at some point time will run out. De lesz egy olyan pillanat, amikor az idő kifogy. And this is that point. Itt jött el ez a pillanat. Is Isten türelmesen várt és irgalmas volt. So in the book of Revelation really all this left is for Jesus to touch down. Tehát igazán a jelések könyvéből már csak az van hátra, hogy Jézus visszajöjjön, Set up his kingdom, felállítsa az ő királyságát which will last for a thousand years. ami ezer évig fog tartani és utána eljön az utolsó ítélet, and heaven. és a menny és. jövő héten és az azután következő héten fogjuk ezeket elolvasni. But I think this Bible study gives us a good opportunity to look at our lives. azt gondolom, hogy ez a Biblia óra jó alkalmat teremt arra, hogy megnézzük az életünket. The city of God, a mi életünk úgy írható le, mint Isten városa, a békesség városa, truth, az igazság városa, justice, az, az, az, az ítélet vagy az igazítélet városa, grace, a kegyelemé, szereteté. Vagy pedig a mi életünk úgy írható le, mint Babilon. Az a vágy hajtja min minket, hogy híresek legyünk, vagy gazdagok, vagy kényelmesek legyünk bármilyen áron, ami kényelmünket szolgálja. The Bible says we need to be a Biblia azt mondja, hogy el kell, hogy válasszuk magunkat. So if today the Lord spoke to you about something, repent hogyha ma szólt hozzád az Úr valamivel kapcsolatban, akkor tény meg ebből. You won't be nem fogsz csalódni. You won't. Nem fogsz. Ha Jézus addig nem jön vissza, akkor jövő héten ezt meg fogjuk látni. Next week we're see Jesus touch down. Fogjuk látni, hogy Jézus landol jövő héten you know, on a földön. A white horse egy fehér lovon, és rajta lesz egy írás a lábán. King of kings. Ő a királyok királya. A sword in his mouth. és egy kard lesz a szájában. Okay, not a real sword. Jó, oké, okay, nem igazi kard. But words that will bring an end to Hanem egy olyan szó, amely mindent le fog zárni. Nem fogsz csalódni. Jesus, Jézus, that your reign is Te uralmad igaz lasts forever, örökké tart. thank azt, hogy amit itt a Biblia leír, Babilonnal kapcsolatban az, az nem örökké való. We that we find it attractive at times. és bevalljuk azt, hogy tetszik nekünk, vonz minket néha ez a fajta dolog. But we know it's not right. De tudjuk azt, hogy ez nem helyes. We know it's not tudjuk azt, hogy ez nem örökké való. We know that it's not good. Tudjuk azt, hogy ez nem jó. Us to live Uram, segíts nekünk, hogy elválasszuk magunkat ezektől. Help us to remain separate from the world's values. És segíts nekünk abban, hogy elválaszok magunkat a világnak az értékeitől. That we that we things, hogy ne a dolgokat dicsérjük. That we use things, hanem, hogy használjuk a dolgokat. And you. És téged dicsérjünk. That we love stuff, és ne szeressük a cuccokat, but we would love hanem, hogy az embereket szeressük. A Have in or Uram, segíts nekünk, hogy bölcs itélő képességünk legyen a szellemi dolgokat életően. To know that that um, not everything that that bears the name of faith or Christ is really of you. Hogy nem minden, amire rávan írva a te neved, vagy az, hogy hogy a hit az az tőled való. Help us to fear you. Segíts nekünk, hogy féljünk téged. You, hogy csak téged imádjunk. Mert téd az uralom, és téd a királyság örökkön örökké. Jesus name, Jézus nevében. Amen.